про ляншанівські горби та яруги на погулянці, про веселе пекелко, де можна було натанцюватися до самого споду, про узлуватого й дужого коваля Йосипа з Круп'ярської, найщирішого Міхалового побратима, про скрипаля Яся Сакрамента, який так розчулювався власною грою, що сльози котилися по його обличчю, немов горох. А ще плакав Яся, коли спостерігав, як марширують жовніри. «Бо за сто літ буде інше військо, а яке?» хто те може нині знати. Гануська тугу перебороти не могла. Міхал поховав її в Кіркієшці і сам подався світ за очі. Знав, куди йде. З Задунаю, ще віє вітер волі, там доживала свого віку погромлена турками Задунайська січ. Після того, як Кошовий Йосиф Гладкий зрадив товариство і зі змовниками потаємно вийшов з Дунавця до москалів. Козаків, котрі порятувалися, Турки порозганяли чим далі від російського кордону. Кого під Солунь, кого у Малуазію, а деякі поховалися в плавнях на островах і зброї не склали. То задумав Міхал хоч трохи подихати свободою і розшукав козацьку вольницю на захищеному очеретом острові біля Картелеза. Там ще жило козацьке село зі своєю управою і отаманом. І тут на нього чекала несподіванка, яка ще раз бо ж брав колись участь у повстанні 1831 року, загнала його в польський резистанс. У картелезі він зустрівся з емісаром князя Адама Чарторийського, котрий з Парижа керував таємним товариством. Був то Міхал Чайковський, який у Добруджі набирав козацьких недобитків на службу в січовий полк. Згадки враз обірвалися. Спадистою доріжкою через соловної з дорічки думниці, що змійкою обмивала Міхалове пустирище, наближався чоловік у легкій літній одежі стечкою в руці. Візничий довго придивлявся до молодого панича з темним густим волоссям, що буклями закривало вуха. Подорожній наближався, і вже вирізнялися над його великими чорними очима гострокутні зариси брів, підборіддя випиналося тугим гудзом, перетятим під і стиснути губів. Обличчя чоловіка було Міхалові звідки знайоме, і врешті він впізнав. Випала Івана від цього дня найгіркіше з усіх, які він, вічний мандрівник, перейшов подорож до новосілок. Ішов небезпеку прочуваючи, бо з Думлян до Гамалії, яку вже проминув, градова хмара котилася і зловісно грім грімів, а сказано ж у громнику царя Іраклія, а ще загримить місяця іюня, то буде страх великий, а коли вельми загримить, то прийде смерть і мужам зацним. Літня гроза тривогу навіювала, бо десь там у новосілках смертельна болість діняла мужа великого, а чи застане його живим. Усі мандрівки страх на Івана навіювали. Проте цікавість пізнати не спізна не перемагала, і завжди супроводжували його в дорозі нові й нові видива, яким до затишних бібліотечних зал вступ був закритий. А під час мандрівок ішли вони за ним гормою дивовижних примар. Були то ті забутих історичних постатей, що їх досліджував і прагнув воскресити для вічного життя у книгах а теж невідомих авторів, прадавніх письмен, вирізблених у кам'яних стінах печер Розгірча, Бубнищ та Урича. За ними товпилися духи, відьми, русалки, босоркані, літавиці, полісуни, яких Іван виловлював на папір, бо вони безслідно зникали, гублячись серед людського безвір'я. Привиди збиралися у тьма тьмущі громади, і він силою свого вміння намагався продовжити життя природи і людей». Та що далі то все більш переконувався, що марно. Чогось не знаходив, саме того, що могло оживити примарну кампанію, і вона блякла, губилася, розбігалася, не чуючи його покликів, стогону, лементу та покутних слів. Нині ж Іван не міг уже видобути й писку, немов у гортані застигав цемент. Примари були ще відчутні та безнадійно невловимі. І мандрівник розумів, чому так сталося. Був він завжди самотнім, навіть тоді, коли подорожували світом у трьох. А нині пломінець найяскравішої свічки гасне під вітром. Ідучи він уперто викликав образи примар. І ось вийшли з юрби три безстрашні горді постаті. на смерть, що колись загнала глибоко в душу двадцятилітньому семінаристу перший страх який тлів там, наче купина вогкої мерви на осінньому стернищі, і не розгорявся аж так, щоб спопелити пекучу цікавість до світових таємниць. Але й не згасав. І відтоді Іван, ляк спізнавши, мусив уже йти з ним у парі, і рівносильно замучували його обережність і допитливість. У цій битві двох заперечних сил переможцем стати не міг, і залишався полоняником обох потух а безстрашні опришки йшли з палючими смолоскипами замість рук і зневажливо поглядали на Івана, заганяючи його все глибше і глибше в каралущу самотності. І лише доторк Ліктєвича і душного Маркіяна додавав йому рівноваги, і він знав, що без побратима навпіл переламається від натиску котрої сіз сил, і кожна його умертвить. Одна помстою Божою за цікавість, а друга людською.